Мястото на човека в природата 11-та школна лекция на общия окултен клас 11 май 1922 г. четвъртък, 7.39 часа вечерта, София Тайна молитва Мълчание Следният път напишете най-обичната ви дума или най-обичното ви изречение. Значи ще напишете или една дума, или едно изречение, което ви е произвело най-голямо впечатление. Когато безграничният свят или когато безграничното се е ограничило образувал се е обективният божествен свят. От безграничния, значи от обективният божествен свят, се е създал субективният вътрешният свят на човека. А от субективният вътрешен свят на човека, се е създал сегашният, обективен свят, външният свят, или, с други думи, той, което за Бога е видимо, за нас е невидимо. Той, което за Бога е знаено, за нас е незнаено. Сега, в една окултна школа, когато кажеш «Аз не зная», значи ти имаш знание, че не знаеш. Той обаче подразбира, че това, което ти не знаеш, има същества по-високи от тебе, които го знаят. Следователно, той, което ти не знаеш в даден момент, можеш да апелираш към уния същества, които знаят, за да те научат. Същият закон е, когато човек каже, че той има един неизработен характер, лош характер. Значи, що ме той е лош, има същества, които са добри и те са в състояние да изправят неговия лош характер. Лошевината на един човек може да се обясни по два начина. Ако един майстор е изработил частите на една цигулка и ги остави на своя ученик да ги тури на място и ако той не ги е турил на място, тя е лоша цигулка. Следователно, тя не може да издаде унези звуци, които са необходими. Какво се изисква? Тази цигулка трябва да се разгледа от майстора и да се турят частите й на място, както са определени. И в сегашния живот на съвременните интелигентни същества, които са заминали преди нас и които ще дойдат, има много части в техния организъм, които не са турени на мястото. На всеки едного от вас не че му липсва нещо, но има нещо, което не е турено на мястото. А щом не е турено на място, следователно не може да се придобият уния качества, уния сили, които са потребни в даден случай, за да се създаде характер. Тогава тази цигулка наново трябва да се разглоби на части и наново да се поставят те от майстора. Това е цигулка. Окултната школа трябва да ви разглоби. Тази е целта на школата. В тази школа ще ви разглобяват. Не е всичко, но ще има някои неща, които трябва да се разглобят и да се турят на място. Той се нарича вътрешно хармонизиране. Той на сила няма да стане. В една окултна школа на сила нищо не вършат. Вие ще хлопате 10 пъти при този майстор, който трябва да намести частите и ще чакате вън на вратата, докато той дойде и вие влезете. Този майстор в християнството се нарича Свети Дух. И той като влезе, няма да преобрази изведнъж човека. Той ще започне най-първо с разгубяване. При това разгубяване, вие ще почувствате една вътрешна болка. Този нож ще почне да работи там. Разправят един случай за един виден цигулар, който имал една от лична цигулка от формата на Страдивариус. Тя имала един малък дефект. Занеса я той на един виден знаменит майстор в Италия да я поправи. Той го поканил да седне на креслото и сам започнал с ножа да я разгобява, но при всяко прокарване на ножа в цигулката, цигуларят изпъшквал и когато сглобил вече цялата цигулка, вижда, че цигуларят препаднал. Сега човешката душа е тъй преплетена в тялото, вътре в този инструмент, че като дойде Великият Дух да работи и прокара своя нож, непременно вие ще почувствате вътрешни болки. Ако вие сте болен, Имате майстора, то непременно този нощ ще бъде точно на място, за да се наместят частите, които не са турени на място. И като се поправи тази част, човек ще почувства една вътрешна лекота, ще дойде едно ново вътрешно просветление. Много пъти се разправят някои въпроси, говори се за духа, но то е едно тъмно понятие. Колцино от вас имат ясно понятие какво нещо е духът. И колци от вас знаят какво е положението на един учител, не по форма, външно как се явява той, но вътрешната страна на учителя. Колци от вас имат онова ясно понятие за любовта. Всички сте имали малки опитности за нея, но оно и ясно понятие, което дава едно велико преживяване, което произвежда вътре в душата цял преврат и трансформира всички частици на организма, че човек след като излезе от този божествен огън да се почувства като едно новородено дете, защото влиза в един нов свят, с други разбирания, такова преживяване не сте имали. Много пъти ние говорим за любовта, за Бога, а при това, щом дойдем да издържим един изпит, ние всякога проявяваме старите навици. Не трябва да се лъжем с унази дресировка, която имаме, защото много хора са дресирани, но не са възпитани. Много хора са още в процеса на трансформирането, а не са трансформирани. Ако на един опитомен тигър вие дадете ръката си, той може дълго време да я ближи, но като близне само една капка кръв, у него веднага ще се събудят старите инстинкти. Онзи, старият вълк, може да го направите като куче, но все-таки той старият си навик не оставя. Тогава, ако ние искаме да се приближим при Бога, да придобием онова знание, от което ще дойде бъдещето щастие, т.е. онзи разумен живот, непременно трябва да се съобразяваме с великите закони, върху които почива правилният строеж на сегашното наше развитие. И тъй, всеки един от вас не трябва да се самоусъжда, а да се самонаблюдава, и като види в себе си, че има един вътрешен недостатък, че има някоя част, която не е турена на място, той трябва да повика този великият майстор, Духа, да му помогне да се изправи и да го намести. Сега той наместване може да стане и тук, може да стане и в другия свят. Той е неизбежно. Отлагането не е наука. Може би да кажете, при по-благоприятен момент той може да стане, когато условията са най-благоприятни. Ако една мисъл е дошла в ума и сега, не е ли този най-благоприятният момент? Ако духът е заговорил във вас сега, не е ли този най-благоприятният момент? Всяка мисъл е важна в даден момент. Тази мисъл може да мине и да замине. Да онези от вас, които вървят по този път, трябва да развият онези сетива да бъдат толкова чувствителни, схватливи и деликатни, защото тази деликатност и чувствителност е заради вас. Ако вие сте деликатен, ако вие сте чувствителен, ако вие сте схватлив благородността на вашето сърце, силите на ваше ум, те ще ви бъдат полезни на самите вас и след ще бъдат полезни и за вашите ближни. Тогава, Отношенията ви ще бъдат правилни Двама способни ученици много лесно могат да се разбират Двама благородни хора лесно могат да уредят сметките си Лесно могат да оправят своите погрешки Но двама глупави хора не могат Единият ще настоява на своето И другият ще настоява на своето Сега, къде е мястото на човека в природата? Природата при сегашните условия е само една възможност Природата, аз се наричам, това е обективният божествен свят. Тя е първичният свят. От този свят ние трябва да създадем нашия вътрешен субективен свят. Той всичкото божествено, което виждаме отвънка, което е реално, ще го възприемем и после ще го проектираме навънка и ще образуваме нашия обективен свят. И като го образуваме, само тогава можем да създадем в себе си един характер. Бог се проявява в Синца ни, ние сме обекти за Бога. Той работи в Синца ни и по никой начин не можем да се избавим от Неговото влияние. Той ви е впрегнал на работа и вие ще извършите волята Му. Доброволно или чрез насилие, по какъвто и да е начин, ще извършите волята Божия. Няма друг изходен път. Който мисли, че може да се противи на Бога, лъже се. Той все ще извърши обективната божествена воля. Вие ще се противите, ще се противите и същевременно Бог ще си извърши работата. Вашето противение няма да произведе дисхармония в неговия път. И сега, когато разбираме така тия закони, които образуват нашия субективен свят, схващам, че обективният божествен свят, който е произлязал от Бога, е идеален и ние не трябва да мислим, че в него има дефекти. В природата не може да има дефекти. В природата няма дефекти. Тия дефекти, които изглежда да се проявяват в природата, са само резултати на онези същества, които индивидуално се проявяват. Но вземете за пример една лавица, която е толкова жестока спрямо другите, колко е тя нежна спрямо своите деца. Той е божественото. Тя може да отдави Агнето, да го изеде, да се покаже много жестока към него, но спрямо своето дете, тя ще го ближе, ще го милва. Той е божественото, което се проявява в нея. Ако той Агня дойде и се роди чрез нея, тя ще бъде към Агнето същото и добра. Защо? Понеже той Агне е минало по божествения път, чрез тази форма, по която лъвицата познава, че той е божествено. Тя е достигнала до там, че мисли какво само унова, което произлиза от нея, то е божествено, а всяко друго нещо вън от нея не е божествено. Този закон съществува във всички хора. Сега, когато влезете в школата, мислите, че само унова, което излиза от ваше ум, само то е хубаво. Пах същия закон. Някой, като напише някое хубаво изречение, харесва го. Защо? понеже е излязло от него. Обаче, ако това изречение е излязло от други го, той ще намери погрешки. Но ако този, който е написал това изречение, хармонира с него или е от неговия род, той пак ще го хареса. Следователно, за да може вие да се разбирате един друг, непременно мислите ви трябва да се движат в една и съща посока. Трябва да мислите, че в синца ви, божественият дух в даден случай действа специално, по особен начин. Тъй разнообразие има в духа. Всеки един човек или всеки един ученик си има свое специално предназначение. Сега казвам, че предназначението на човека в природата е да се учи от този обективен божествен свят, за да създаде своя субективен. Тъй той трябва да почерпи тия материали. Да кажем, вие искате да бъдете добър. Откъде ще почерпите материали за доброто? Имате един ваш приятел, той е гладен, искате да си проявите, да проявите вашето благородно сърце, да му помогнете. От своето месо не може да отрежете, да му дадете. Няма да бъде умно да съблечете вашата дреха, вие да останете гол, а него да облечете. Ако двама души имат само един костюм, то е едно добро, ако вие сте гол. Защото ако вие се съблечете гол и облечете вашия приятел, то е и добро, и зло. Те се уравновесяват. Значи, нищо не сте направили. Следователно, ние трябва да взимаме уния материали от природата, от божествения свят, които са необходими, и да употребим тия материали за доброто на своите ближни. Значи, в даден случай Бог не употребява като средство, за да изявим своите вътрешни желания. Някой иска знание, дълго време искал знание, най-после той ще му прати някой учител, в когато ще вложи духа, за да му се изяви, да му даде това, което е потребно. Следователно, всяко нещо, което ви се дава в даден случай, вие трябва да бъдете толкова разумни, да знаете, иде ли то от Бога и веднага, без противоречие, да го приемете. Не иде ли от Бога, т.е. от този реален, обективен божествен свят, не го приемайте. Да кажем, ако аз ви донеса едно живо цвете в саксия и ви донеса едно изкуствено цвете, питам, ако вие не можете да ги различите, ако вие не разбирате качествата на тия цветя, вие няма ли да се излъжете? Давам ви двете саксии, но те изкуствено направени, че вие можете да вземете изкуственото цвете. Какво ще спечелите? В това изкуствено цвете, промени не могат да станат. Когато една идея не се развива, не може да расте, тя е изкуствена. Същото е и с вас. Когато станете толкова добри, че във вас никаква промяна не става, вие сте на кривия път. Вие сте едно изкуствено цвете. И сегашната опасност на съвременния свят произлиза от това, че той е станал изкуствен. Изкуствеността седи в това че ние не искаме да имаме никакви страдания. Ние искаме да бъдем улеснени във всичко, всички други да страдат, а нам да не е приятно. А ученикът на окултната школа трябва да знае, че при трансформиране на всяка енергия се образуват страдания. Всякога, когато човек минава от едно състояние в друго, претърпява едно вътрешно страдание. Има ли той страдание, той прогресира. Няма ли го? Той остава все на едно и също място. Следователно, промените, които стават във вас, трябва да знаете, са път на движение. Сега, в тази окултна школа, в която се намирате, вие трябва да правите анализ на вашите мисли. Този анализ седи в следното. Много потъени мисли от миналото са залегнали във вашето съзнание или подсъзнание. При даден случай, Тия мисли възкръсват и почват да ви говорят като някой фонограф. И вие ще кажете, мен някакъв дух ми казва нещо. По всичкото и което ви казва, вие ще познаете, че този дух говори едно и също нещо с години. Той ще ви каже да бъдете добри, да бъдете свети, да бъдете честни. Ама че какво ново има в това? Трябва да оправите живота си, че Господ да ви обича. Че какво ново има? В това ново ли е? Това е едно отражение на вашите мисли. И как ще ги познаете? Ако има една вътрешна реалност, т.е. когато Бог говори в обективния свят, то се познава. Когато ние говорим и когато Той говори, то се различава. Когато дойде в мен едно вътрешно вношение и ми се каже, че след 10 дена ще имам 10 000 лева, чакам, чакам, парите ги няма. Дойде друго отношение. След две години ти ще се ожениш. Ще имаш една отлична мума. Дойдат двете години. Мумата я няма. След 4 години ще постъпиш в университета и ще имаш най-добрите професори. Дойдат годините. Професорите ги няма. След 6-7 години ти ще бъдеш пръв министр в България. Дойдат годините. Никакъв министр не ставам. Ще каже някой. Духът той казал, оно и казал. Тъй ми дойде на ума. Това са чисто субективни, криви извъртания на самия човек. Някой път може да дойде такова извъртане, че вие да помислите, че сте способни. Аз ум имам, като мое ум няма друг. Но не минават 2-3 месеца, вас ви зададат една задача, вие не можете да я решите. Вие мислите, че сте много талантлив, а една обикновена мъжнотия не можете да разрешите. В какво седи вашата необикновеност? Някой път мислите, че сте силен герой, че можете да се борите с целия свят. Но вечерно време някой момък придържава една мома, погнат го двама души, той остави момата и офейка. Той е силен да се си боре с целия свят, а двама души го оплашват. Ученикът на една окултна школа не трябва да си прави иллюзии. Той трябва да знае сколко колко души може да се бори. С един ли? С двама ли? Може ли да бяга? Всичко трябва да знае, да не бъде страхлив. Може ли той да разбира, само тогава той може да получава обективния божествен свят. И вследствие на тия недостатъци, които ние имаме вътрешно, ние не можем да разбираме и не можем да прилагаме хубавото в нас. Защо? Тия стари мисли, старите чувствания, постоянно развалят в нас доброто. Те са като една морска вълна. Ние пишем, тя залечава. Борим се с морето. Питам, кой ще надвие? Морето. В края на краищата морето ще надвие. Ти не се бори с това море. И тогава аз ще ви дам едно правило. Кратуната, която влиза в морето, трябва да бъде празна и затулена. Пълна ли е, тя ще потъне на дъното. Празна трябва да бъде, да се динат водата отгоре. Тази кратуна, на суше ли е, пълна трябва да е. И тъй. Когато отивате при Бога, кратуната ви трябва да бъде празна, та да минете през това голямото море, астралното море, а ако вие сте пълни с вашите идеи, ще потънете. Никога няма да отидете при Бога, а когато излезете на суша, непременно трябва да бъдете пълни. Той е пак един символ. Този символ ще държите в ума си. При Бога като идете, ще бъдете празни, а като излизате от Него... Трябва да бъдете пълни. Отивате ли при Бога пълни, ще се върнете назад празни, а щом се върнете празни, какво ще стане с вас? Непременно ще дойдат страдания. Сега вие ще разсъждавате, това са принципи. Вие ще градите върху тях, защото в една окултна школа ще изучавате живота, методите и начините за трансформиране на енергиите, които циркулират във вашите физически тела. Знаете ли колко енергия има натрупана във вас? Тая енергия трябва на време да се използва. И ако всяка една енергия, вложена в нашето тяло, не се използва, други ще я използват. И тъй, когато погледнете на външната природа като ученици, вие ще знаете, че предназначението на тази природа е да създаде вашия субективен свят, т.е. Всички ония принципи, които го съставляват, да имате принципиално схващане. За всичко трябва да имате много правилни схващания. Мярката за истината, отношението към хората, как да съдите, всичкото и да е правилно. Някой иска да ми покаже, че имам една погрешка. Мога да го изоблича един човек по няколко начина. Мога да го изоблича тъй силно, че да му направя една операция. Ако онзи лош лекар, който реже Цирия, изреже от здравото месо два пъти повече, отколкото от болното, неговата операция не е на място. Трябва да бъдеш майстор да кажеш истината, тъй, че от здравото месо нито една клетка да не се отреже, нито една клетка от божествени организъм. Сказването на истината да ни повредиш нито едно божествено цвете. Най-после в окултната школа не се позволява никакво изобличение. Истината може да кажеш, но изобличение не. Изобличи ли един, изключват го. Всеки, който се осмели да изобличи, изключват го и с хиляди години може да седи отвън. Строго наказание. И когато искаш да изобличиш, ти ще се спреш, ще кажеш, ако е за истината, ще ти кажа тази истина, ни повече, ни по-малко. Той е един велик, божествен закон. И аз ви предупреждавам да не си създавате ненужни страдания. До сега вие сте вървели по пътя на изоблечението. Ако светът с изоблечение можеше да се поправи, до сега щеше да се поправи. На един човек ще му кажеш само истината и ще му покажеш начините, методите, пътищата, чрез които той може да поправи своята погрешка. Добре, отивам аз преди един брат да ви обясня принципиално. Имам брат, да кажем, той е търговец. Има взимане-даване, взел пари от други братя, заборшлял 20 000 лева, не връща парите. Няма какво да връща, полъгва. Не, не. Защо да лъже? Защо да не каже истината? Ще кажете, да го повикаме, да го изобличим. Той е кривият начин. Ние ще го повикаме и ще му кажем, братко, не е ли хубаво тия дългове да ги изплатиш? Не можеш ли да ги изплатиш? Ние ще ти помогнем, а ти работи и постепенно ще изплащаш, а ние казваме, ти намира отгдето и да е пари, но ги изплати. Това е за облечение. Ние ще му помогнем и когато Господ поиска да поправи света, той изпрати Христа, с голям кредит го прати. И Христос казва, аз дойдох да ви дам нов живот и с този капитал изплатете вашите стари дългове. Искам между учениците, които са в школата, абсолютно да няма изобличение. Истината ще казвате. Ще си повикате, ще си кажете истината по един мек начин. Ще се усъвършенствате, ще си помагате. Ще се създадете ваш вътрешен свят да се облагородявате постепенно. Нали знаете онзи ученик по музика как постепенно придобива навика на своята ръка? Най-първо какви мъщно ти среща. Докато ръката стане гъвкава да свири, докато най-после тия пръсти, като че ли придобият съзнание, и тогава музикантът може да свири без никакво усилие. Защо? Пръстите се научили да свирят. Тия пръсти разбират по кой начин става свиренето. И ние трябва да създадем такива навици и трябва да знаем как да изпълняваме известни добродетели. Непременно трябва да се създаде един навик, една права мисъл. Сега, къде е мястото на човека в природата? За да се прояви човек, непременно трябва да има воля. А за да проявите вашата воля, ще започнете с най-малките опити, с най-малките неща. Не правете големи опити. За да познаете силна ли е вашата воля, вие ще правите опити с малките неща. Задайте си една задача на ума. Да кажем такава е една задача. Да станете точно в 12 часа и от тук от София да идете до Витуша. Е, какво струва сега да идете до Витуша? Мъшнотиите, които може да ви се изпречат, какви могат да бъдат. Няма никакви мъжноти да идете до Витоша. Най-първо ще помислите, че е тъмно, че може да изгубите пътя. Второ, че може да ви срещнат разбойници, може да има вълци, мечки. Тия неща ще изпъкнат в ума ви. Вие след като решите, ще излезете навънка, ще се върнете, и ще кажете, ще и да при по-благоприятни условия, когато има месечина. Отложите ли вашата воля е слаба? При месечина или без месечина, вие трябва да идите. Кажете ли, че ще направите и отложите, волята ви е слаба? Убиди ви е някой, нали? Дойде във вас едно желание, кажете тъй, аз ще се примиря с него. Стори го! Решили сте да идете до витуша, но в то и време дойде някой и ви каже какво е времето и вие казвате «Хайде, след един месец ще го направя». Мине един месец, два, три, четири не отивате. Ако вие нямате достатъчно воля да се примирите, тогава как ще извършите волята Божия и какъв ученик ще бъдете? Ама най-първо, като влезете в една школа, ще ви дадат много големи изпити. На някой ще кажат тъй – и баща си, и майка си ще напуснеш, ще каже някой, то не е за сега. Да не ме разбирате, Крил, ще дойде време баща си и майка си да напуснеш, от брата и сестри ще се откажеш, ще тръгнеш. Тогава ти ще помислиш едно от двете. Ако не се откажеш, ще останеш у дома си, ако се откажеш, ще влезеш вътре в школата. Сега вие искате да ви се поверят неща от Божествения свят. Как ще ви се поверят такива неща, да ги употребите за себе си, да ги оставите от дома си ли? И Господ знае, че ако ви ги даде при сегашните условия, когато вашият субективен свят не е сформирован, вие не можете да образувате вашия обективен свят и всички тия божествени блага ще идат на празно. Вие ще се отдадете на стари работи. Ако Господ ви даде една малка дарба, през целия живот ще пишете глупави стихотворения, драми, Романи може да напишете десетки томове, а след 10 години тия томове ще се забравят и никой няма да мисли за тях. А тази божествена енергия трябва да иде на място. Тя трябва да произведе своите резултати. А сега, синце, искате да бъдете добри, да ви посрещне Господ добре, да видите ангели и прочие. Но за да видите един ангел, вие трябва да имате разположението на един ангел. Когато обичаш някого, той е готов да те срещне. Ангелите обичат много да правят познанства, но като видят учениците при сегашното състояние, те не обичат да говорят. За какво ще ти говоря един ангел, като слезе от небето? Влезе в къщата ти и ти почнеш да му разправяш за неприятностите, които имаш. За ангела тия неприятности не съставляват нищо. Той ще поседи, ще ви погледне, ще ви слуша и ще си замине. И някой път, знаете ли какво става? Тъй пред вас ще изчезне Той. И тия ваши ангели често така изчезват. Ще кажете как изчезват? Аз ще ви кажа как изчезват. Имате такова разположение, като че владате целия свят. Едно чувство така прекрасно, така благородно. Имате един импулс да извършите волята Божия. Дошел е ангелът. Но Него ден една малка причина ще ви изкара от Той състояние, и вашият ангел, тъй ще се стопи, ще изчезне. И вие ще кажете, отидето и хубаво състояние. Защо? Може би за той, че някой не ви е платил, имал да ви дава 100 лева, за тия 100 лева вие разваляте цялото си щастие. И тогава ще кажете, аз разбирам какво е окултизъм, аз разбирам окултната наука, чел съм, направил съм това-онова. Нищо не си чел, нищо не си направил. Ако тебе 100 лева може да ти изкарат изрелците навън, ако тебе може едно обикновено ядене да ти изкара изрелците навън, ако тебе може един недобър прием на хората да ти изкара изрелците, ти ще изгубиш, волята от тебе е слаба. Ученикът като дойде, той трябва да бъде готов да го плюят, може да му говорят, ти си невежа, ти си глупак, е хубаво. Ако аз изляза на дъската и решавам задачата добре, себе си ли ще вярвам или тях ще вярвам? Ако аз, след като седна и свиря с цигулката, сам се удовлетворявам, а някой каже, не струва твоето свирене, на техния слух ли ще вярвам или на моя? И така може да правим опити. Аз няма да повикам в дадения случай цигулари експерти, а ще повикам най-простите. Ще ги заведа в една менажерия и в гората, дето има тигри, казвам, моята музика е тъй обаятелна, че може да окроти зверовете. Ако всички ме слушат и ги окротя, питам, не съм ли аз циголар? Циголар съм. Моето свирене много струва, понеже аз като свиря всички пътници могат да минават спокойно по пътя. Този е начинът. Ако в живота ние може да окротяваме всички тия тигри, мечки, вълци със своето свирене, в нас има едно вътрешно изкуство. Значи, разбрали сме обективния божествен свят, приложили сме го в вътрешния субективен свят и сега можем обективния навънка да изразим. Та искам от вас да имате едно правилно схващане. Благата няма да ви дойдат сами, те няма да капнат като круши. Те могат да дойдат и да се заминат. Ако искате едно божествено благо да остане у вас, не само за година 5-10, но всякога, като ваш пътник, трябва да го приемете само по уния правила на истината. Сега, аз като говоря, не искам учениците да мислят, че имам предвид някого. Не, принципиално говоря. Когато говорим и имаме някого на ума си, ние нямаме предвид какъв е божественият свят. Аз читам че в синца вие имате желание да вървите напред. Няма нито един от вас, който иска да бъде лош, глупав, всички искате да бъдете добри и умни. Не, че не сте умни, умни сте, но ако вложите в едно дете ума на най-интелигентната маймуна, то даже един път не ще може да завърти колелото. Следователно, вашата сегашна интелигентност, вашата сила, турена в интелигентността на един окултен ученик, той нито един път не ще може да завърти колелото. И мислите ли, че тази интелигентност е достатъчна? Не. Тази интелигентност трябва да се увеличи хиляди пъти, защото има да се завърти едно голямо божествено колело. И Павел казва, че естественият човек трябва да се превърне в духовен, защото естественият човек не може да разбере духовните работи. И вие, като ученици, трябва да измените и ваше състояние. Нали някои неща, които вам са приятни, вие сте готови да ги слушате, а които не са ви приятни, вие казвате, не са на място. За пример, ако някой ваш кредитор си иска парите, казвате, не на време дойдохте. Защо? Нямате пари в касата? Не, не, времето е дошло. Вие можете да кажете, че известна постъпка на едного не е на време и той може да каже, че вашата постъпка не е на време. Една постъпка е на време или не на време, ако е гледана само от Божествения свят. И тъй, първото нещо сега, ще направите един малък опит с вашата воля. Да видим колко души има от вас, които биха го направили. Аз бих ви задал следната задача. Е, как, да ви задам ли задача? Тази задача седи в следното. Аз не ви я налагам. Тази задача може да я извършите само при абсолютна свобода, и ако имате силно желание и любов вътре във вас, ще обмислите добре. До една година, то е само посторонно, но като една задача. От сега до една година да извършите тази задача. Като станете някои вече от 12 часа, да идете горе на витуша и да се върнете. Вие ще се изберете времето, когато искате, зимно време ли, през май месец ли, но да разберете задачата при пълно съзнание, с дълбоко убеждение. Само така ще изпълните, а не да правите глупави опити. То е съзнателен опит, за да се ползвате. Ако го направите без съзнание, хич не отивайте. А ако има съзнание във вас, ще научите нещо. Аз няма да ви кажа какво. От Софе ще тръгнете в 12 часа и ще се качите на Витоша, горе, на равнището, всеки сам, по-отделно. Аз ви казвам, при абсолютна свобода, то ще зависи от абсолютната свобода на волята и по закона на любовта. И при това, с дълбоко убеждение, другояче няма да се ползвате. Да видим колко ще го извършите. Ту е един пробен изпит. 12 часа точно ще тръгнете. Каквото и да ви се случи. Аз не знае какви перипетии ще имате по пътя. Който тръгне по пътя, той ще се знае. Не сте задължени да се разберем само който иска. Никой никому няма да се обажда като тръгне и никой няма да го знае. Той ще тръгне сам, защото може и да не го направите. Ако се срещнете двама из пътя, то е хубаво, то е отлично. Вие ще си изберете времето, когато искате. Само аз ще трябва да знае кой ще ходи. Вечерно време ще идете, а денем ще се върнете. Отиването ще бъде вечер а връщането денем Ще си вземете хубава гега, тояга. Ще стигнете над полянката, горе при камъка на снеговете. Опитът ще го направят най-смелите, а не страхливите. Който е страхлив да не прави този опит. Вие сами ще решите въпроса да го направите или не. То е само една задача, една от микроскопическите задачи. Аз ви задавам една задача, с която ви плаша, нали? Той плаша Как мислите? Ами ако дойде един учител и ви заведе към центъра на земята, един ученик, който не може сам да иди на Витуша, той с учител не може да иди в центъра на земята. Онзи, който отива на Витуша сам, ако разбира, може да бъде с учител. Но ако се пита защо да ида, то не се казва, като идеш ще научиш. Работите някога не се казват. Защо? Я научиш, я не научиш. Може да научиш, може и да не научиш нищо, но все-таки ще научиш нещо. Едно нещо ще научиш. Колко воля имаш. Ако на всяка стъпка сърцето ти трепне, като се върнеш, ще имаш една реална опитност, докъде можеш да вървиш. Ще дойдете при друга задача, още по-трудна. Сега вие ще се изберете времето, аз ви давам абсолютна свобода. С месечина, без месечина, пълна свобода. Каквото време искате, от вас зависи. Вие да се изберете. Ако аз дойда да разреша задачата, аз ще избера най-лошото време, най-големите препятствия, най-трудните методи. Ще избера най-добрия път, но най-трудните методи. Сега на вас пътят е труден. Но ви оставам да се изберете най-леките методи. Мога да ви улесня и с друго. Можете да идете, можете и да не идете. Ще постъпите свободно. Никой няма да знае кой е ходил. Абсолютно никой няма да знае. Можете да кажете, как ще минем след 12 часа? Могат да ни спрат. От 12 часа точно ще тръгнете. Никой няма да ви знае. Ще излезете, абсолютно никой няма да ви знае. И като се върнете, пак никой няма да ви знае. Само домашните ви ще знаят, но те трябва да пазят абсолютна тайна. Запитват, за жените не е ли опасно? Тук мъже и жени няма, тук има само ученици. Това е задача само за ученика. Ако вие след като останете и мислите, че сте жена или мъж, никак не тръгвайте. Но като тръгнете и мислите, че сте ученик, добре. Дойде ли ви на ум, че сте мъж или жена, хич не отивайте. Аз зная, че тук между вас има някои мъже, които могат да го направят отлично. Между мъжете има, също и между жените има някои. Не всички, но някои. Някои от жените, ако искат да го направят, могат да се облекат в мъжки дрехи. Забележете какъв интерес внесе тази задача във вас. Как ви измени. Какво оживление създаде? Тайна молитва.